Книга Ісуса Навина Розділ тринадцятий Як же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього «Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато». Ось який край ще зостанеться. Всі філистилемлянські області і увесь Гешур край, що вважається ханаанським, від Шихора на єгипетському кордоні до Екронської межі на півночі. П'ять князів філистилемлянських – Газський, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський і Авії на півдні. Весь край Ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до Аморійської границі. Також край Гівліїв, ще не завойований, і весь Ливан, на схід сонця, від Ваал-Гаду під Хермон-Горою, аж до Хамат-Входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до Місрафот маїму Усіх Сидоніїв я прожену геть з переценів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлові в спадщину, як я тобі заповідав. Отож, поділи цю землю в спадкоємство дев'ятьом колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею Рувимляни та Гадії – Одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану, на схід сонця, одержали, так, як дав їм Мойсей, слуга Господній, від Ароеру, що на краю Арнон потоку, і міста, що серед долини, та все медва поділля аж до дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у хежбоні, до границі Амоніїв. Гілеад, Гешур-край та Мааха-край, і всю Хермон-гору, та й увесь Башан до Салхі. Усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї. Він був лишився останнім із Рифаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв, ані Маахів, тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише Ливі Колінові не дав він ніякої спадщини. Сам Господь, Бог Ізраїля, це його спадщина, як він йому і обітував був. Отже, Мойсей дав Коліну Рувима у діл по їхніх сім'ях. Земля ж їхня була від Аруера, що на краю Арнон долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло Медви, Хешбон, і всі його міста, що на високорівні, Дівон, Бамот Ваал, і Бетваал Меон, Ягца, Кедемот і Мефаат, Киріат Таїм, Сівма, і царет Шахар на горі долини, і Бетпеор, і Пізгаус-Гір'я, і Бет-Їшемот, і всі міста високорівні, усе царство Сихона, царя Амурійського, що царював у Хешбоні, що його вбив Мойсей разом з Мід'янськими князями, Євієм, Рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, Сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора. Вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були, повбивали. Границею синів Ровима був Йордан. Таке було спадкоємство синів Ровима. За їхніми родами, за містами та їхніми селами. Мойсей наділив і коліно Гада, синів Гада, за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Язер і всі міста Гілеацькі, та половина землі Амонієв до Аруера, що перед рабою, та від Хешбону до Рамат-Міцпи і Бетоніму, і від Маханаїму до границь Девіру. В долині ж бет Бет-Німра, Сукот і Цафон, останок царства Сихона, царя Хешбонського, і Йордан – як границя аж до краю Кінерет моря, на тім Боці Йордану на сході. Це спадщина синів Гада за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями. І то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані, 60 міст. А половина Гілеаду, Аштароту і Едреї, міста царства Ога в Башані, дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра, за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах Моавських, потім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові Жлеві не дав Мойсей ніякого спадкоємства. Господь, Бог Ізраїля, то його спадщина, як він був, обіцяв їм.